A my jsme skončili, my pokud si vím, začali jsme s nekonečným vědomím, ale neskončili jsme to. Je to tak? Je to tak. Pamatuješ si to? No Myslím, že by to tak mělo být. Tak eh, podíváme se, s jakou zručností tady mistr nás vede k poznání, že všechno, co chytáme, jsou vlastně jenom naše blbosti. Hm? Ať už v nejvyšším nebíčku nebo v největším pekle stejný princip, jelikož jsme bytosti a to se označuje tím, že se snaží chytat. No a tím, že chytáme, no tak tím jsme v nepohodě. A tato nepohoda je vlastně jsou ve všech sférách poznání. Hm? Proto musíme jít přes všechny ty sféry poznání, aby jsme poznali, že v žádné té sféře není co chytit. No a pak, jsme připraveni pochopit čtyři vznešené pravdy. Jakožto žák pochopíme čtyři, jakožto bodhisattva pochopíme jednu, hm? protože nakonec čtyři pravdy, jak uvidíme, je jedna pravda. No a ta pravda je... Právě ta pravda, že to, co chytáme, je vlastně naše vyjádření, naší nevědomosti. Protože jsme nepoznali to, co se chytit nedá. No a tak my furt chceme něco chytit, což je normální věc. Když chytáme dobrý věci, tak žijeme dobrým životem. Když chytáme věci, které nás nám škodí, tak žijeme životem plným strastí. To je halt naše karma, to jsme si vysvětlili. No a teď jsme vlastně v těch nejvyšších sférách světského poznání, což jsou sféry, které nemají foremnost. No a v předešlých lekcích jsme se naučili, nebo v přednáškách jsme se naučili, že vlastně z hlediska epistemologie hmota, foremnost se nedá chytit, protože ať si ji představíme jakkoliv, tak když ji rozebereme, no tak nedá, nenajdeme žádnou částicí v ní, která stojí. Nic v hmotě nestojí. To, co stojí, to je naše představa hmoty. No a jelikož my trpíme hlavně Díky našim představám hmoty, představám formy, který, o kterých si myslíme, že je, že se jich můžeme zmocnit, že nám patří. No, první kumarádžíva, jakožto učitel meditace, musí rozbít tuto představu. Protože eh, my Základ našeho ulpívání je ulpívání na formách. Teď jsme rozbili formy, no a zbývá vědomí. Vědomí je to, co formy rozlišuje. Kde mám čaj? Aha. Vědomí je to, co formy rozlišuje. No a rozlišuje je v tom rozlišení forem je už vlastně naše vůle. Vůle znamená z hlediska buddhismu, znamená akumulace. Eh, akumulace sanskár, samskár neboli eh, formací vůle my ty formace vůle akumulujeme, no a na základě této akumulace, která se říká Abhisanskára, my tvoríme ty akumulace, na základě těchto akumulací my pak se stavíme k naší zkušenosti. Ne, že my ji reflektujeme tak, jak je. My ji reflektujeme už na základě akumulací našich formací vůle. No a teď z hlediska terevádové meditace, což je velice důležité pochopit, v terevádové meditaci, jestliže se učíme šamata a vypašana, v, na rozdíl od šamata, vypašana by měla fungovat na skutečných objektech. To je základ vlastně té meditace, že my poznáváme ty objekty, které jsou skutečné. V těchto skutečných objektech my Nemůžeme rozlišit nějaké já nebo to, co já patří. Zatímco meditace šamata je na mentálních obrazech, tedy na konceptech. To je ten rozdíl. Teď v meditaci na. My jsme u meditace meditace na bezforemné objekty. Jak už jsme, si jsem se zmínil, v Terevádové tradici vlastně ta zkušenost bezforemných objektů a samády na bezforemné objekty je trénink v koncentraci. A koncentrace a moudrost, moudrost počívá ve správném rozlišení. Čím detailní toto správné rozlišení je, čím tím vlastně bude hlubší. Takže skutečnými objekty meditace vypašana neboli vhledu, jsou skutečné objekty. A poznáním těchto skutečných objektů a poznání jejich nestálosti, my získáme vhled. Teď viděli jsme, na rozdíl od terohády, v severní tradici spojujeme meditaci šamata s vypašanou to doufám, že z tohoto textu a z, z analýzy tohoto textu doposud, že je to jasné. Hm? To je specifika té severní tradice. A ten, tato tendence není už jen, není jen v, v vysvětlení meditace Bodhiatvů, ale i... E, Tendence už tam jsou ve vysvětlení meditace žáků. Jestliže studujeme Vibháša, Šástra a tak dále. Jestliže studujeme i Abhidarma, Koša. Vidíme, že stále je tam ta tendence spojovat šamatu s Vipašanu. Tím, že do praxe vypašany též vlastně vsunujeme epistemologii, poznání vědu, poznání filozofii. A vlastně, jestliže čtete, obzvláště v Mahajánové tradici, ale ta tendence už je i v tradici žáků, jestliže čtete o vypasaně, už už je tam mnoho diskuzí o konceptech. A vypasaná se nedá, vypasaná na skutečné objekty se, nedá, se neodděluje od vypasaný na koncepty. Protože vypasanou na koncepty získáváme vlastně správný názor a bez názoru, ať meditujeme jakoliv, tak si to nemůžeme správně nějak formulovat. Takže budeme mít tendenci k jistému extrémnímu poznání, že vše je jen nestálost a jedině nervována je skutečná, že vše je jen utrpení, Jedině v nirováně žádný utrpení není. No a e, toto je též, dalo by se to nazvat, e, toto je tež vlastně jednostraný názor. A my studujeme moudrost, aby jsme se e, vy, vyhnuli jednostranému názoru. No a jak se vyhneme jednostranému názoru? No, z hlediska severní tradice, kterou teď vlastně my studujeme, tu severní tradici, z hlediska poznání žáků, což je vlastně zajímavé na tomto textu. Proč? Protože Buddha učil transcendentální moudrost právě hlavně žáky, protože ty transcendentální moudrost můžou, na rozdíl od nás, můžou jasně pochopit. Arahat jasně pochopí pravdu transcendentální moudrosti, protože v poznání arahata už vlastně není objekt, na který by ulpíval. A jelikož Toto poznání odpovídá skutečnosti. No, proto svět je od samého počátku vlastně tak, jak to vidí a rahat, ne jak to vidíme my. Není nic, čeho se chytit. To, čeho se chytí, chytáme, to jsou naše koncepty. Právě my musíme do té vypasany ty koncepty, Jasně vklíčit. No a o to se právě snaží tento text. V poznání, jak už jsme viděli v poznání nekonečného prostoru, jsme vklíčili poznání nemožnosti uchytit hmotu. První jsme se znechutili hmotou, aby jsme se dostali do nekonečného prostoru bez znechucení znechucení nirvéda. Hm? Biku body eh, používá eh, překlad dezilužen, co znamená eh, rozčarování. Dezilužen vlastně No, rozčarování nebo deziluze. My se dostaneme do nekonečného prostoru, protože získáme rozčarování s hmotou. Rozčarování s formou. Jestliže nejsme rozčarovaní, jestliže nejsme zhnuseni, jestliže nemáme deziluzi o skutečnosti formy, tak my se do toho nekonečného prostoru nedostaneme. Teď, jestliže čteme vysudy maga a tak dále, tak jedná se o co? Jedná se vlastně o cvičení hlavně v koncentraci. Tím, že vidíme, že ta, ten neforemný objekt umožňuje hlubší koncentraci a proto se vlastně znechutíme formou. No a tady ale v textu se vkličuje filozofický epistemologický poznání, že od samého počátku to, co my chytáme, je naše představa formy. Forma se nedá chytit. No a teď jsme v, v představě toho, že vědomí se nedá chytit, protože to vědomí, které chytá formu, se přetváří tou formou. No a teď... Vědomí, které chytá nekonečný prostor, je přetvořené nekonečným prostorem. No ale meditující, aby uchytil toto nekonečné vědomí, a tady je ten insight, vědomí je skutečnost. V terováně též. vědomí je skutečnost. My eh, eh, můžeme popřít všechno, ale těžko můžeme popřít vědomí. Vědomí je skutečnost, ale tu skutečnost my nemůžeme chytit, protože to, co chytáme, už je vlastně přetvořené vědomí. No, a teď, jelikož to vědomí je přetvořené nekonečným prostorem, no, tak se stane nekonečné. To je ten vhled. A vědomí je skutečný objekt, proto vlastně tento vhled je opravdový. Nekonečný prostor je koncept. Ale, nekonečné, ale vědomí jako takové je. Něco, co má skutečné charakteristiky. Prostor nemá žádné skutečné charakteristiky, protože prostor je to, co právě dává meze hmotě. Jinak my si nemůžeme prostor představit, než to, co dává hranice foremnosti. No a teď jsme foremnost rozbili, no tak ten, to vědomí, které je, je skutečné, tak jsme taky vlastně rozbíjíme tím, jeho skutečnost jako něčeho, co se dá chytit. Protože vědomí je pretvářeno objektem. A to, co je pretvářeno objektem, Je, se od objektu liší právě průchod, objekt normálně není průchodný, ale vědomí je průchodné. Ať je to jakékoliv vědomí, no je průchodné. No a to vědomí, které je průchodné, když se chytí objektu, no, tak je vstává, vstává a vystává v každém okamžiku. Ale to, co, co, co vyvstává a zaniká v každém okamžiku, to je ten, vlastně to přetvořené vědomí, které se chytá objektu. Ale vědomí samotné nezaniká. Zaniká to přetvořené vědomí, které se přetváří tím objektem. No a co je důsledek toho pro filozofii transcendentální moudrosti? Že Díky tomu vlastně všechny fenomény, které můžeme poznat, jsou ve stavu izolovanosti, protože to, co je dává dohromady, právě to je vědomí. Čili ve stavu izolovanosti vlastně nic se ničeho nemůže dotýkat. Nic se nespojuje, nic se nerozlušuje. Co se nespojuje a co se nerozchází, to není přetvořené. Všechno ostatní je přetvořené. Čili meditující se připravuje tím poznáním na přijetí tomu čemu se říká nirvána, tomu čemu se říká takovost, tomu čemu se říká prázdnota. Ale prázdnota je prázdnota, proto, prázdnota je prázdnota charakteristik, které by se daly uchopit. To je skutečná prázdnota. No a teď prázdnota, kterou my chápeme na základě vyšší koncentrace, k tomu dojdeme dneska, to je prázdnota znovu transformovaného vědomí. Pretvoreného vědomí. To je prázdnota, která se dá chytit. A taková prázdnota je znova iluze. A jak se dostaneme do takové prázdnoty, které se dá chytit. Tím, že něco popřeme No a jak se dostaneme do další sféry, po tom, co jsme poznali to, že vědomí se nedá chytit, jak se dostaneme do další hlubší koncentrace, do jemnější sféry, tím, že v tom nekonečném vědomí Hledáme nekonečný prostor, ale ten, v tom nekonečném vědomí nekonečný prostor nenajdeme. No a co je závěr toho? To je přesně to, co vysvětluje Mađima Nikája, komentáře, že to, co to kýmčana, to, co něco je, to je rága. To je náš chtíč se něčeho uchotit, uchytit. Realita je akincana, nedá uchotit, uchopit, ale to, co uchopí to je rága, to je tršná. to je kimčana. Čili zase vlastně Používáme koncept na pochopení, že ten nejvyšší koncept je ten koncept, který rozbíjí všechny koncepty. No a pak se dostáváme do sféry kde už jakékoliv rozlišení nemůže být jasné rozlišení, než se budeme věnovat textu, tak jako obvykle měli jsme získat jasný náhled na to, co studujeme. Ta nejvyšší sféra poznání ve světě, nejvyšší v tom smyslu, že nejjemnější, to jemnější v hlediska meditace je vždycky to nejhlubší. Proč nirvana? proč takovost je to nejhlubší? Protože se nedá uchytit. Aby jsme pochopili. To, co se nedá uchytit, no, nejlepší je snažit se to uchytit v, v nejhlubší mysli, což je mysl, která nemá ani konceptualizaci, ani ne, nedá se říct, že nemá konceptualizaci. Vysudy Maga vysvětluje krásný několik na to úkazů, aby jsme to pochopili. Mistr říká žákovi, přines mi vodu. Žák říká mistrovi tady, že tam viděl vodu. Tak mistr mu říká, prines tak dobrý, Jdeme, jdeme se vykoupat tak přinesme mi to mněši mají speciální kus látky na koupání, tak prines mi tu, tu koupací látku a jdeme se vykoupat pojavit, ne, tam není voda jak to děti říká, že tam je voda No, tam je voda, ale ne koupat. <laughs> v tom se nedá koupat. No stejně tak v ty nejvyšší sféry poznání existují, existuje pět, existují čtyři agregáty, teď už jsme v beforemnosti, no ale neexistují v tom smyslu, že je můžeme nějak zpracovat konceptuálně zpracovat. Tohle je tohle je počítek, tohle je vnímání, tohle je vůle, tohle je to, co rozlišuje objekt. To už tam není. Komentáře tvrdí, já nevím, to je nad naše naší schopnost poznání, že ani moudrý Sariputra, nikdo kromě buddhy samotného nemůže rozlišit agregáty ve v sfére eh, ani vnímání, ani nevnímání. To je nadschopnost mysli, jenže buddha nemyslí, to je transcendentální moudrost. Budha nemyslí, jenom reflektuje věci tak, jak jsou. To je základ poznání transcendentální moudrosti. Poznání bez myšlení je skutečné poznání. No a v tomto skutečném poznání Budha tím, že nerozlišuje, rozlišuje všechno. A to je transcendentální můdost. Ale aby rozlišil všechno, první musí poznat všechno. A poznat všechno, to jsou všechny sféry poznání. Všechny sféry poznání jsou z hlediska buddhismu, z hlediska jogy, je vlastně kosmologii. Kosmologie je, není nic jiného, než sféry poznání. A poznání pochází zevnitř, ne zvenku. No a všechno, co můžeme poznat, to jsou tři sféry poznání. Tři sféry poznání jsme si je sehradili od té nejhrubší do té nejjemnější. Té nejjemnější teď, co se učíme v té bezforemnosti, to je sféra, která není. Označená ani jako sféra, která se dá vnímat, ani jako sféra, která se nedá vnímat. Můžeme ji tam být, ale stejně tak, jako v málo vodě se nemůžeme koupat, tak v té sfére už nemůžeme nic jasně rozlišovat. No a když nemůžeme nic jasně rozlišovat, no tak vlastně můžeme to aplikovat na naší zkušenost. To, co rozlišujeme, to jsou vlastně naše koncepty. Když ty koncepty nejsou jasné, no tak my nic nemůžeme též jasně rozlišit. No a ta sféra, kde se nedá nic jasně rozlišit, to se říká bhava gra. Bhava agra. Agra je špička. A bhava je existence. Buddha tvrdí: To najdeme v Ágamach, a na tom je stavěna vlastně buddhistická kosmologie že je příběh, že jistá dévata chce se dostat na konec světa. Na konec světa se ovšem nikdo dostat nemůže, to už je i astrologie, astronomie ví, Nikdo se na konec světa nemůže dostat. No a jelikož se nemůže dostat na konec světa, i když má velký nadpřirozené bytosti, nadpřirozené schopnosti, může lítat e, e, rychlostí mysli, no přesto se nedostane na konec světa. Tak jde k Budhovi a ptá se ho, e, jak, jestli je možné se dostat na konec světa. Na Buda mu řekne: Na gamanéna, hm? antam, gantabam. Nikdo se nemůže dostat na konec světa tím, že tam jde, hm? tím, že nějakou družicí dneska, nebo eh, sputníkem, nebo čímkoliv. Ale Buda říká, eh, Jestliže nepoznáme konec světa, loka antam anyatwa na dukha antam vadámi. Já netvrdím, že je možné poznat, že pokud nepoznáme konec světa, můžeme poznat konec utrpení, konec strasti. Aby jsme poznali konec trasti, musíme poznat nezbytně Konec světa. A jak poznáme konec světa? Za prvé epistemologickou, filozofickou, filozofickým zkoumáním, které je vklíčeno též do vypasany v severní tradici. No a pak joginskou zkušeností. Joginskou zkušeností ve, ve světě žádný jemnější objekt nemůžeme poznat, než právě tu bhava gra, tu špičku světa. Což je sféra poznání, která nedovoluje jasné rozlišení objektu. No a co je za tou sférou nejjemnějšího objektu, nejjemnějšího poznání. To je právě ten konec utrpení. Ať už to nazveme nirvána, ať už to nazveme takovosti. Hm? No a teď vlastně transcendentální moudrost a kumarádžíva, autor nebo ten, kdo vykládal tento text svým žákům, tak nás vlastně vede k tomuto poznání na základě tradičního výcviku žáků, který každý, kdo se učil vlastně šamatu a vypašanu podle tradičního postupu, kterou vlastně prošel ať už v jižní tradici nebo v severní tradici, vlastně procházíme všemi těmito stádiemi, aby jsme pochopili poznání. Když pochopíme poznání, pochopíme svět. My pochopíme poznání tím, že se dostaneme na konec poznání. To je paradox, A v tomto paradoxu vlastně se tento paradox možno vklíčit do vypasanové, vypasanového tréninku. A to je přesně o, co se autor tohoto traktátu snaží. Vklíčit tradiční výcvik v koncentraci s Vhledem v transcendentální moudrost, což neznamená nic jiného, než že nic se nedá uchopit, nic se nedá získat, nic se nedá poznat v tom smyslu, že to bude mít vlastní formu. To, co má vlastní formu, je jenom naše imaginace formy, která přeměňuje vědomí. Vědomí samotné žádnou formu nemá. Ta forma, kterou mu my dáváme, to je vlastně přeměna vědomí. No a teď vracíme se k textu a uvidíme, jak kumarádžíva nás k tomuto pochopení, že vlastně vědomí samotné se nedá chytit. To, co my chytáme, je vlastně vědomí ve své přetvořené formě. V formě přetvořené držením se objektu. Teď objekt je vlastně neobjekt, nekonečný prostor, no ale všeho, tento nekonečný prostor, když se ho držíme ve vědomí, aby jsme se dostali do samády nekonečného vědomí, musíme držet ten nekonečný prostor ve vědomí, jinak se tam nedostane. Když ho držíme ve vědomí, obrátíme se na vědomí samotné. A protože to vědomí samotné bylo přetvořeno tím nekonečným prostorem, který je koncept, tak vědomí, které my držíme, je vlastně též vlastně naš, náš koncept vědomí. No a to je tež vypasanový vhled. Vědomí je to, co je přetvořeno objektem. Když je objekt malý, no, tak je přetvořeno malým objektem. Když je objekt velký, tak je přetvořeno velkým objektem. Když je objekt hrubý, tak je přetvořeno hrubým objektem. Když je objekt jemný, tak je přetvořeno jemným objektem. Když je objekt nekonečný, tak je přetvořeno nekonečným objektem. No a to je ten insight, to je ta vypašana. Ať už tuto vypašanu získáme přímým hledem, nebo ji získáme tím, že si to dedukujeme. No, tak toto poznání je velice důležité v pochopení vypasan. A umožňuje to rychlý postup vypasan. Co vlastně transcendentální moudrost tvrdí, je pouze to, že když získáme perspektivu transcendentální moudrosti, pak ten proces vypasany bude daleko lehčí. Proč? Protože od samého počátku my meditujeme na to, že naše uchopování objektů je něco, co naší praxi neprospívá. Ale přesto my ty objekty uchopujeme, protože my chceme dojít k poznání. K poznání dojdeme uchopováním objektu. Ale ty objekty nejsou skutečné, to jsou jen koncepty. Když nám nikdo nevysvětlí pět agregátů existence, tak my se k ním nedostaneme. Tak jak se tedy dostaneme do sféry nekonečného vědomí? Text vysvětluje, protože první, aby jsme se dostali někam výš, musíme se znechutit nebo rozčarovat s tím, co je níž. To je základní proces, který máme tež. V ágamach, v základním písmu, najdeme stejný proces. Aby jsme se dostali do jemnější sféry poznání, musíme se znechutit tou hrubší sférou poznání. Aby jsme se dostali k jemnějšímu počitku, my se musíme znechutit tím hrubším počitkem. A nebo si ho transformovat. To je pak tantrická praxe. Jak si ho transformujeme? Že použijeme ty, to nižší k pochopení toho vyššího. Jak použijeme to nižší pochopením toho většinu? Tím, že se přeneseme do jemnější sféry poznání. V té jemnější po, s, <coughs> sféry poznání i to hrubší se stává jemnější. No a teď my se dostaneme, tedy do, jak text vysvětluje, my se dostaneme do jemnější sféry, tedy vyšší sféry nekonečného vědomí, tím, že jsme se, se rozčarovali tou nižší sférou, což je nekoneč, nekonečný prostor. Pro, jak jsme se rozčarovali nekonečným prostorem? Tím, že vidíme, že je to pouhá iluze. Je to prostě jenom pouhý koncept, který jsme použili k tomu, aby jsme se dostali do hlubší koncentrace. Tento koncept nám pomohl. Ale tento koncept jako sám je tež vlastně naše iluze něčeho, čeho se chceme chytit. protože nekonečného prostoru se chytit nemůžeme. No tak jsme rozčarováni nekonečným prostorem. No a tím, že jsme rozčarováni nekonečným prostorem, můžeme se chytit něčeho, co je jemnější než nekonečný prostor a to je nekonečné poznání. A protože naše poznání v tom, této sféře neforemné je tak jemné, když se obrátíme z objektu na subjekt, no tak jsme ve sfére nekonečného vědomí. To je právě ta výhoda džány, ta výhoda džány k vypašaně, že v džáně my se můžeme obrátit na vědomí, které je, si je vědomo objektu džány. Normálně my nemůžeme chytit vědomí, které je si vědomo bezprostředně předcházejícího objektu. Ale v džáně to můžeme. Jestliže používáme teorii tervády, můžeme to proto, protože ve džáně ten zůstává stejný objekt a stejná mysl, která rozlišuje, a ta stejná mysl, která rozlišuje, vystává a zaniká v každém okamžiku. No a jelikož ten objekt se nemění, a mysl se splinula s tím objektem, no tak když se obrátíme z toho objektu, s kterým mysl splinula, na mysl samotnou, no tak vidíme, jak vlastně ta mysl plyne do toho objektu. No A to je výhoda vypasany v džáně. Jak už jsme se zmínili, v jižní tradici říkáme, že vycházíme z džány, aby jsme praktikovali vypasanu. V severní tradici, která nevysvětluje jako jižní tradice, čita ta víty, proces vědomí, vysvětluje sice proces vědomí, ale na jiných principech, o tom teď nebudeme mluvit, Až budu učit yogačáru, tak to můžu vysvětlit. Vědomí v džáně je stejné vědomí, protože se splinulo s objektem a vzniká a zaniká v každém okamžiku. A meditující, jestliže se obrátí na to vědomí samotné, může si být toho vědom. Jestliže normálně praktikujeme vypasanu bez džány, my nejsme si Vědomí toho vědomí, které vzniká a zaniká v každém okamžiku. Proč? Protože ten objekt se tež stále mění. Ale objekt jány se nemění, ten zůstává stále stejný. Právě proto vědomí vzniká a zaniká konsekventně dlouhou dobu na stejném objektu. Takže nedochází k čitavíty, nedochází k tomu, co nazývá vysudimaga, eh, ulice vědomí. Ulice se chy, vědomí se chytá objektu, že prochází jistýma čitanjama, jistou, jistou eh, formou, No ale zde tomu tak není, protože vědomí splynulo s objektem. A proč je ten nekonečný prostor? Stejně tak, jako všechny předměty, proč jsou iluzorní. Protože předtím, než jsme se jim věnovali, tam nebyli, když se jim začneme věnovat, no tak vyvstano. A to, co vyvstává, když se tomu začínáme věnovat, a to zanika, zaniká, Nemůže být něco skutečného, něco, co existuje samo o sobě. Být skutečný znamená existovat sám o sobě. A vlastně vypasaná není nic jiného, než toto poznání, že samo o sobě nic nemůže existovat. Protože my jsme dali do toho poznání jistou formu, no tak ten objekt vyvstane no a zanikne. No a teď to, co jsme dali do vědomí, to je nekonečný prostor. A nekonečný prostor je spojen zprávě s tím vznikáním a zanikáním, což je strast. No a právě proto, že vidí ten nekonečný prostor jako strast, jako něco nevítaného, nechtěného, no tak může opustit ten nekonečný prostor, opustí objekt. Protože v džáně, když opustí objekt, no tak jde vlastně k subjektu. Protože v džáně objekt a subjekt splývají. No a ten ovšem to vědomí, které ho si bude vědom, to bude to vědomí, které se chytá toho objektu. To je už transformované vědomí tím objektem. To je ten, ten inside. To je ta vypasen. To vědomí, kterého se chytáme, to už je to vědomí, které tím objektem je transformováno, přeměněno. No a jestliže to chápe, no tak vidí, že vlastně i to vědomí, které vzniká a zaniká na uchopování nekonečného předmětu, je též vědomí, které je nestále, které se dá srovnat s plamenem svíčky nebo lampy, ale je nekonečné, protože objekt je nekonečný. Tady je ta vypasaná. Vědomí je to, co je přetvorené objektem. Když je objekt konečný, vědomí jako by bylo konečné též, Když je objekt nekonečný, vědomí se stane též, Jakoby nekonečné. No ale to vědomí, jakoby nekonečné, není skutečné vědomí, protože je přetvořené tím objektem. Abychom se dostali ke skutečnému vědomí, musíme pochopit vědomí, které přetvořené objektem není. A to vědomí, které není přetvořené objektem, tomu se říká takovost. No a teď ten insight, který tady máme, je, že vlastně meditující tím, že bere, že si je vědom toho, jak se vědomí přetváří na základě objektu, které bere, tím získává to vědomí, které je flexibilní a které na ničem nelpí. A to vědomí, které je flexibilní a které na ničem nelpí, to je to vědomí, které je napojeno na transcendentální moudrost. čili tato zkušenost objektu nekonečného objektu, který je objektem nekonečného vědomí, vede k poznání nekonečných horizontů vědomí. Vědomí může brát jakýkoliv objekt. Proto, Vědomí je jako prostor, to je základní meditace, ale není prostor. Jako prostor, ale není prostor. Jako prostor, protože prostor se nedá uchopit ale není prostor, protože je přetvoření toho, co se uchopit dá. Teď přicházíme k důležité věci, Aby jsme, jak už jsem se zmínil, aby jsme se dostali na konec utrpení, musíme poznat konec světa. Konec světa je vlastně poznání všeho, co ve světě je. No a v buddhismu nebo v józe máme svět, který poznáváme na základě pěti smyslů, rozlišení pěti smyslů, na základě jemných forem, no a pak na základě neforemnosti. Nic jiného ve světě nemůžeme rozlišit. No a teď ten ve světě, který poznáváme v našem světě, teď, který poznáváme, na základě hlavně zkušenosti pěti smyslů, o čem stále myslíme. No, o tom, co jíme, o tom, co vidíme, o tom, co slyšíme, o tom, co čicháme, o tom, čeho se dotýkáme. No, v naší sfére poznání vlastně toto je hlavní objekt veškerého našeho myšlení. No a právě proto sféra káma, sféra pančaguna, sféra, kterou definujeme na základě objektů pěti smyslů a chtíčů pěti smyslů, no, to je ta sféra, kde dominuje forma. Aby jsme se dostali nad hrubou formu, potřebujeme mít jemný počítek. Když nemáme jemný počítek, nedostaneme se do džány. Džána není nic jiného než zkušenost jemného počitku. Který umožňuje splynutí s jemným objektem. První, ten tvorení jemného objektu je tvorení jemného počitku. Tvorení jemného počitku je tvorení jemného objektu. No a to všechno, ten jemný objekt a jemný počitek tvorí vědomí. Formují vědomí. Přetváří vědomí. No a teď text vysvětluje, že ve formě růp, ve růpa, ve sfére jemných objektů, jemných forem dominuje co? Dominuje počítek, protože my jsme se do té sféry dostali na základě jemného počitku. Teď, aby jsme se dostali nad jemnou formu, potřebujeme co? Potřebujeme jemné, jemné vnímání. Bez jemného vnímání my se nad formu nedostaneme. No a právě proto text vysvětluje, že ve sféře nekonečného prostoru a nekonečného vědomí, které ten nekonečný prostor vnímá, to, co dominuje naše poznání, to je. Vlastně to, co dominuje naše vědomí, to je to vnímání, jemné vnímání. Bez jemného vnímání my se nad počítek jemné formy nemůžeme dostat. Jemné vnímání nám dá najevo, že ta jemná forma není Vlastně, která, která se dá ještě rozlišit, není to nejjemnější vnímání. To jemnější vnímání musí být jedině na základě odstranění formy. Právě, aby jsme tu formu odstranili, potřebujeme jemnější vnímání. A tak nad. Aby jsme se jemnějším vnímáním se dostaneme ještě k jemnějšímu počitku. No, a teď. Takže, aby jsme, aby jsme se dostali do sféry nad formu Potřebujeme v tomto textu je to vysvětlení trochu jinak, potřebujeme jemnější vědomí. Samozřejmě, jemnější vědomí je založené na jemnějším vnímání. Čili jemnějším vědomím, my se dostaneme nad Poznání formy. No a to jemnější vědomí je dominující ve sféře nekonečného prostoru a nekonečného vědomí. Tak je to aspoň vysvětleno v našem textu. Já jsem do toho dal hned vědomí od samého počátku, ale aby jsme překonali toto vědomí. Toto, toto vědomí založené na jemnějším vnímání, potřebujeme ještě jemnější vnímání. Čili ještě jemnější koncept. A jak se dostaneme do sféry nicoty? Tím, že získáme ještě jemnější koncept, jaký jemnější koncept? ve sfére nekonečného poznání, v nekonečného vědomí, my si připomínáme nekonečný prostor. No ale ten nekonečný prostor v té sfére nekonečného vědomí není. No a teď my se chytíme toho konceptu, že v tom nekonečném vědomí Žádný nekonečný prostor není. No a na základě tohoto konceptu, čili toho ještě jemnějšího konceptu, než ten koncept, který jsme vytvořili vnímáním nekonečného prostoru a nekonečného vědomí, ještě jemnějším konceptem, na který se zaměříme, my se dostaneme do ještě jemnější sféry, do sféry ničeho. Nic. Ta sféra nicého, ničeho je ještě jemnější než sféra nekonečného vědomí, kterou, jsme, kterou můžeme opustit tím, že vlastně získáme jasnou představu ty nestálosti jakéhokoliv vědomí, které se drží objektu. A nestálost není nic jiného, než zdroj utrpení. No a teď vědomí se uchytí na nicotě. Jenomže ta nicota tež je koncept, to není pravá nicota. To je nicota utvorená utvořena čím utvořena naším jemnějším konceptem jemnějším vnímáním no a prázdnoty které se chytáme no taková prázdnota nemůže být skutečná Co je skutečná prázdnota? Skutečná prázdnota, skutečná nicota je ta prázdnota, ta nicota, které se nikdo nemůže chytit. No a text tež vysvětluje, aby jsme se dostali do ty Bhava Agra toho nejjemnějšího objektu ve všech sférách poznání. Potřebujeme vůli. No a to vysvětlíme e, příště, jak se dostaneme, jak se dostaneme do sféry, do nejvyšší sféry poznání. Zase stejným způsobem. Teď jsme v džáně. Takže se obrátíme z toho jemnějšího objektu, jemnější založený na konceptu nicotu, na vědomí, které ten jemný koncept nicoty, nicoty, čili prázdnoty nekonečného prostoru v nekonečném vědomí. No a to vědomí, které je schopno chytit ten koncept, ten koncept se chytit nedá, ale ten koncept tam je. Bože, my jsme ho chytili, tak tam je. No ale uh, už je tak jemný, že se chytit nedá. No a tak jsme vlastně na konci poznání, které se dá chytit. No a tím používáme vlastně tyto hluboké věmy meditaci k vypasaní. K poznání, že vlastně to, co chytáme, je přeměněný objekt a přeměněné vědomí. A přeměněný objekt a přeměněné vědomí nemůže mít jakoukoliv vlastní podstatu vlastní základ ten vlastní základ my právě tím tršná, tím kimčana tršná znamená kimčana to jasně vysvětluje tež v agamách to něco Čeho se chceme chytit, to je, není nic jiného než trišna. Po, to, po poznání, hm? poznání, poznání samotného, od hrubšího do toho nejjemnějšího, přichází poznání čtyř pravd, které vlastně z hlediska transcendentální moudrosti nevysvětlují nic jiného než. Eh, nemožnost chytit se čehokoliv. Protože toho, čeho se chytáme, to je na, to je právě to, co vede k strasti. A nechytání pochopení nechytání je, Pochopení střední cesty. No a máme transcendentální aspekt moudrosti k pochopení čtyř pravd. Čili tímto transcendentálním úhlem pochopení čtyři pravdy se stávají jednou pravdou. Pravdou nemožnosti uchopení. No a jak to dám? se dozvíme příště a teď nám e, starý přítel Honza pohovorí o e, těch otázkách. A je to tak, hezký večer, Bante. Já mám tady dvě otázky, tak jestli mohu přečíst tu první. Tak to je, Bante, prosím, jak může být nekonečné vědomí článkem podmíněného vznikání, tak kdy přece nemohla iniciovat náma růpa? Žádné nekonečné vědomí není inici, nebude iniciovat náma rupa. Jakékoliv vědomí, které je formováno. Faktory vůle. Je to vědomí, které, z kterého vychází náma rupa. Formované vědomí. Což jiným způsobem znamená transformované vědomí, přetvořené vědomí, je to vědomí, z kterého vychází náma a rupa a veškeré rozlišování, kterého se dá chytit. To bychom měli jasně pochopit, jestliže studujeme buddhismus, že to vědomí, z kterého vychází náma a rupa, je to vědomí, které je vytvorené na základě formací vůle, ne jiné vědomí. No a toto, jestliže to vědomí má jako objekt to nebo ono, no je stále vytvořeno formací vůle. A kde jsou formace vůle, tam je svět kde nejsou formace vůle, no tak kde je svět? Dobře, děkujeme. A druhá otázka. Bante, dle tradice odešel Budha ve čtvrté čáně a ne v osmé. Proč? No protože moudrost je k tomu, aby jsme správně věci rozlišili. Ale v té v tom nekonečném prostoru, nekonečném vědomí a tak dále, už není nic, co by se dalo rozlišit, protože tam není forma. No a proto to vědomí čtvrté džány se nejlépe hodí k vypasení. To vědomí těch neforemných objektů je sice jemnější, ale už nic nerozlišuje. čili ty, ta zkušenost těch neformálních objektů je velice důležitá. Kdo se, ten, kdo se učil e, meditaci v, v burmě aspoň, ten musí projít s těma dlema stavy, e, jinak e, máš vysvětlení vypasany v písmu, v Agama v základním písmu, buď Buddha vysvětluje po čtyřech džánách anebo po osmi džánách. Někdy po čtyřech, někdy po osmi, ale vždy prakticky bez výjimek, než vysvětlí vypasanům, vysvětlí džány. Někdy čtyři, někdy osm. No a těch osm džán je na poznání vyšší koncentrace, my potřebujeme daleko vyšší koncentraci, aby jsme být familiární s ní, protože je to důležité pro praxi nadpřirozených schopností. Text tento vysvětluje na konci nadpřirozené schopnosti. Visuddhimaga tež po vysvětlení šamaty vysvětluje nadpřirozené schopnosti. Pak vysvětluje vypasanu, protože ty nadprirozené schopnosti je to, co Budha použil pod stromem probuzení, aby získal perfektní poznání tohoto světa, který vlastně je formací vůle. No a Buddha si byl vědom formací, jaké vůle, se zrodil v nekonečných minulých životech. No a my, bytosti, neosvícené na základě jakých formací my se přerozujeme v jakých sférách poznání. No a v těch sférách poznání se buď prerozujeme vědomně, což je vlastně motivace a aspirace bodhisattva, anebo my prostě chceme opustit. Protože nemáme zájem o přerozování. nechceme se učit. A Rahat je ten, kdo se neučí. Bodhisattva se chce právě učit, protože to vědomé Vědomý proces smrti a zrození mu právě umožňuje daleko hlubší poznání světa. Tím, že máme hlubší poznání světa, my můžeme pomoct daleko většímu množství bytostí podle jejich stavu vědomí. Je to tak? Vidíme to stejně? Hmm? určitě ano tak bande tohle byly dvě otázky které byly zaslány předem tak teď jestli už nikdo nemá teď aktuální otázku tak by to bylo vše a můžeme předat zásluhy no, tak předáme zásluhy a předáme všecko tím pádem se osvobodíme hmm? je to tak? vidíme to stejně? vidíme Éta wata čaammehi samhattam punya sampa Sabbe deva anumodantu sabba sampatisi dia Éta wata čamehi samhattam pu sampata Sabbe búta anummdantu sabba sanpatisi dia Éta wata čaamamehi punya sampa Sabbe satta anumodantu sabba sampatisi Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta anumodittwa ciamra kantulu Aka satta Chabumatha deva naga mahidika punyanta anumodittwa ciamra kantu desana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyanta anumodittwa ciamra kantu tu mampana. Devo vasatukale. Zo saampatyhoť tuča. Píto bavatulokouča, hráďha, bavatu dám mimo sadu, sadu, sádu, tak ať strávíme další týden jako v nebičku a těším se na další sledání a napovídáme zase něco pěkného od těch nejvyšších sférách a jak se dostaneme z těch nejvyšších sfér do poznání pravd neboli světa tak, jak je. Tak dobrý.